Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahadihillahu falamudilna lah Wa man yudlil falamudilna lah Ashhadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal lazina amalutakullaha haqqa tukatih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 yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd surah an-nabil usamah hari syuririn ikhwati fillah muslimin siman in rahmatillah nikasi waskalian kita berada pada dua ayat penghabisan daripada suratul ahqaf iaitu lafzan Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir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 Mekilah tuan-tuan yang berhenti dan dikasihan sekian Kalau kita lihat pecahan ayat, caga berhentinya Seperti yang dicadangkan dalam Quran Waqaf Ibtidak Kita berada pada ayat-ayat penghabisan daripada suratul al-Qaf Iaitulah dari Allah SWT Dan ingatlah pada ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka Dikatakan kepada mereka Bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, Ya benar Demi Rabb kami Maka Allah SWT berfirman Rasakanlah azab ini sebabkan kamu selalu ingkar Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang memiliki keteguhan hati di kalangan para rasul Mereka telah bersabar dan janganlah kamu minta dia segerakan azab bagi mereka Pada hari mereka melihat azab ini ancamkan kepada mereka Mereka terasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari sahaja Inilah satu pelajaran yang cukup Maka tidak diminasakan oleh kaum-kaum yang fasik. Ikhwati fillah Para pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Pada kuliah lalu kita telah bincangkan bagaimana golongan kafir ini mereka mempersoalkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ayat yang sebelum ini ayat awalam yara anna allaha alladhi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'ya bi kholqihinna biqadirin ala ayyihil maut Allah gambarkan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu itu mampu untuk menghidupkan orang mati untuk menerima balasan atas amalan mereka di dunia dahulu ini samalah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah al-mu'min, surah al ghafir yang pernah kita tafsirkan dahulu. La khalaqus samawati wal ardh akbar min khalqin nasi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada ciptaan manusia, tapi kebanyakan manusia tak mau Jadi seterusnya Allah Taala memberikan kecaman, ancaman kepada golongan ini kafir ini dengan ayat وَيَوْمَ yuradu alladhina kafaru 'alan nasi alaysa hadha bilhaq. Ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada mereka dikatakan mereka bukankah azab ini benar? Yaitu dikatakan kepada mereka bukankah siksaan ner ini adalah sebagai tahakkum, maknanya satu bentuk kecaman. Soalan dia bentuk kecaman. Adakah benda ni benda yang tipu-tipu yang dahulu kamu dustakan ketika dunia ataupun ia benar-benar berlaku? Lalu mereka pun tak ada pilihan melainkan berkata, qalu bala wa rabbina Mereka berkata benar kami tidak dapat menafikan hanya lagi wahai tuhan kami qala fadhukul adzab bima kuntum takfurun lalu dia Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka rasakalah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar musim-musim ini rahmat ini nikmat ini kasih jadi manusia ini mereka sering mempertikaikan sering mempersoalkan mereka tak selagi tak melihat perkara tersebut tidaklah terbit dalam hati rasa nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jadi bila di, melihat depan mata mereka sendiri apa yang berlaku dengan khusyuk Mereka mudahkan diri tidak lagi menyombong macam di dunia dahulu Mereka pun menjawab benar sekali wahai Tuhan kami Seakan-akan mereka berkata sambil menundukkan kepala sebab tak dapat nak menyombongkan diri lagi Kerana sudah menghadapi kenyataan pada waktu itu Bahawa apa yang dikatakan oleh Allah SWT selama ini yang didustakan benar-benar berlaku di depan mata mereka alami sekarang betapa pahitnya Dengan rendah dan hina mereka mengucapkan Tuhan kami Pada waktu Tirai sudah pun ditutup Tak ada peluang lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu SWT Barulah nak mengaku Tuhan kami Dahulu di dunia masakan Di dunia dahulu Sebok dengan Tuhan-Tuhan sembahannya sendiri Golongan yang dipuja-puja olehnya di dunia Sampai Allah pun diketepikan Masya Allah manusia ni kan tuan-tuan Ketika di dunia Bukannya mengampu lagi dia Seolah-olah itu yang ada di depannya Bos ni itu merupakan Tuhan Apa yang bosnya cakap Itu kata-kata Tuhan Apa yang Tuhan cakap Apa yang Allah SWT tetapkan Itu perkara kedua Mesti utamakan bos dahulu Haa besok akhirat Barulah kamu tahu Siapa yang Sebenarnya yang kamu sembah Untuk siapa kamu hidup Jadi keputusan Allah SWT ni tetap Yang berjuang dengan penuh yakin dan kiri Kerana membela kebenaran akan menerima penghargaan tertinggi di atas kesungguhan, keyakinan, keimanan mereka itu sedangkan dahulu kat dunia golongan yang menyombong, yang mengampu yang mempunyai dewa-dewa yang memiliki tuan-tuan yang disokong yang diperjuangkan, ideologi yang di, di dewa-dewakan itu Aa, besok dekat akhirat barulah dia tahu siapa yang sebenarnya tinggi atau rendah langit itu rasakanlah azab dari apa yang kamu telah engkari sewaktu di dunia dahulu Walaupun di hari hukuman akan jatuh barulah mereka nak menyebutkan Tuhan kami. Namun perkataan tersebut tuan tuhan sudah tidak memiliki harga lagi. Ia sudah jadi percuma. Dahulu kalau kat dunia kamu sebut Rabbunallah, Allah, Allah, ya Ilahi ya Rabbi, maka Allah Subhanahuwataala bergetar, Rasulullah Subhanahuwataala untuk mendengar permintaan wahyu selera. Tapi kat akhirat tempat yang sudah tidak ada harga lagi kalimat tersebut, maka Allah tidak akan pedulikan kamu lagi. Jadi begitulah yang bernama kebenaran dan begitulah yang namanya keadilan. Takbiratulih, muslimin, muslimat, anak-anak tin dan dikasih olas sekalian. Jadi telah terbukti dalam ayat yang lalu tentang kewajipan kemestian berlakunya kiamat dan setelah ayat ini menerangkan menegaskan kuasa Allah SWT menghidupkan orang yang telah mati membangkitkan mereka untuk menerima balasan kembali semula. Maka ini merupakan seskelumit peristiwa yang akan dialami oleh penghuni neraka Para penderhaka kepada Allah Subhanahu SWT Di ayat ini menyatakan bahawa ingat Sebutkan kepada mereka tentang hari kiamat dan kedahsyatannya Ingatkan juga kepada mereka bahawa orang-orang kafir dihadapkan ke neraka Sehingga mereka melihat dengan mata kepala Merasakan kepanasan Yang mengerikan itu Lalu dengan nada kecaman Dikatakan kepada mereka Bukankah seksa yang Dahsyat ini benar Dahulu kamu pernah dustakan Baulah mereka terkial-kial menjawab Ya benar wahai Tuhan kami Wahai Tuhan kami Baulah nasul kata-kata tersebut Jadi seksyen yang disampaikan kepada kami Kini terbukti kebenarannya Jadi Allah SWT Yang maha berkuasa Berfirman pada masa itu Fadhuqul azab Bima kuntum takfurun Maka rasakanlah seksa ini disebabkan kamu dahulu ketika dunia selalu engkau tahu dahulu. Ikhwatul Walak kemudian datanglah ayat yang terakhir sekali. Fasyir kama sabraul azmiin alrusulilwa ta'asta'ajil lahum, k'Anhum yaum yarawan yarona ma yu'aduna ma lam yalbethu illa sa'at min nahar balagh, fahli yuhakul ilal qomul fasiqun. Maka sabarlah kamu yang Muhammad Sebagaimana sabarnya ulul azbi Di kalangan para rasul Janganlah kau minta disegerakan bagi mereka azab Pada hari mereka melihat Ancaman itu sampai kepada mereka Soalnya mereka tidak tinggal Melainkan sesaat sahaja di dunia Pada siang hari Satu pelajaran Maka tidak akan menyaksikan dengan kau yang fasik. Tentuan kerana suatu perkara ini Diperhitungkan Diberi bahasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Maka tabahlah dan sabarlah Kamu ayat Muhammad menghadapi penderhakaan oleh golongan kafir, keingkaran mereka. Sabarlah kamu sebagaimana siapa? sebagaimana para rasul ulul azmi. Ulul azmi ini adalah perhitungan yang panjang di kalangan para ulama untuk membahaskan siapakah mereka ini, tapi dahulu kita pernah bincangkan sedikit dalam surah Asy-Syu'ara. Ayat tuan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara yang pernah kita bincangkan sebelum ini muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, Syahru min ad-din ma wasa bih wa alladhi awhayna ilayka wa wasaina bihi ibrahim wa ma wasaina bihi ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tataru wa la tatfarqu al-musyrikin ma tad'uuhum ilayhi Allah yastawi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib pernah kita bincangkan ni tuan-tuan kan Allah telah meletakkan untuk kamu satu agama yang pernah diwasiatkan dengannya terhadap nabi nuh dan golongan nabi-nabi yang lain yang kami wahyukan kepada mereka apa yang kami wahyukan kepada Ibrahim Musa dan juga Isa. Selain itu kita dapat lihat dalam surah Al Ahzab dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala nanti kita akan merujuk surah Al Ahzab iaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut nama nabi-nabi ini A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa idh min minan nabiyina wa minkum wa min Nuh wa minkum min Nuh wa, wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam, dan kami pernah mengambil daripada mu wahai Muhammad daripada nabi-nabi saya daripada mu seperti nabi Nuh nabi Ibrahim bin Musa dan juga Insa Insa bin Maryam dan kami telah menetapkan daripada mereka ni satu perjanjian yang amat tegas jadi ini kata para ulama adalah bukti yang paling kukuh dan solid bahawa nabi-nabi tersebut merupakan nabi-nabi yang tinggi kedudukan di sisi Allah sehingga dipanggil sebagai ulul azmi yang memulai dengan Nabi Nuh Diikuti dengan Nabi Ibrahim Diikuti dengan Nabi Musa Diikuti dengan Nabi Isa Dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil Nabi-Nabi Ulul Azam Nabi-Nabi yang memiliki Keazaman yang sangat tinggi Yang hebat Kerana mereka menghadapi Tekanan yang sangat dahsyat Berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain Walau bagaimanapun kita tidak menafikan tuan -tuan, Kita tak boleh menafikan Setiap Nabi ini ada Perjuangan mereka sendiri Dan kita pun belajar pada penghujung Surah Al-Baqarah bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kita ayat-ayat penghabisan daripada al Baqarah ni tuan-tuan. Cuba kita lihat sama-sama bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa fi ma'an'ud billahi minasyaitanir rajim. Lihat. Amanar rasulu ma unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Ya, la nufarriqu baina ahadin min ini ayat 285 daripada Surah Al-Baqarah Rasul telah beriman kepada Al-Quran dan turunkan kepadanya Dari Tuhannya, demikian juga orang-orang beriman Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya Mereka semua mengatakan Kami tidak membezakan bezakan ini antara seorang pun Dengan yang lain dari kalangan Rasul-Rasul itu Jadi Membezakan seorang Nabi daripada yang lain Dalam satu ayat Ataupun dalam satu keadaan Yang dibenarkan Tuhan kita menyebut soal Nabi, Nabi ni lebih power daripada Nabi yang lain Lebih hebat Nabi, tak boleh tentuannya ini mulai ke Allah sekalian Tidak dinafikan memanglah setiap Nabi ni ada pengkhususan tersendiri Kehebatan tersendiri Pemilihan Allah SWT itu dengan sifatnya Khalilullah Dengan sifatnya Kalimullah Dengan sifatnya Ruhullah. Semua itu memang memiliki pangkat-pangkat yang tertentu Tetapi untuk menyebut kelebihan seorang banding yang lain dalam satu event Ini tidak dibenarkan Kala tersebut adalah Ijma' para para ulama' Untuk membezakan seorang daripada yang lain Dengan erti kata yang lain diatasi Yang lain ada kelemahan Bukan begitu tuan-tuan ni Pangkat Memang Allah SWT sebut Jadi adalah perkara yang berbeza Ini kita belajar dalam usul Setiap Nabi ni ada kelebihan yang tersendiri Seperti dia sebut dalam tafsir kesyaf Kalau kita lihat Antara yang jelas Dia sebut lepas di tafsir Begitu juga lebih jadi tabari Lihat Nabi Nabi ini Sebagai contohnya Nabi Nuh Nabi Nuh kanu yadhribunahu hatta yushaa'i alayhi nabi no pernah dipukul oleh kaumnya sampai pengsan berhari-hari sampai koma wa ibrahim ala nar wa waladu nabi ibrahim pula keistimewaan ujian yang dialami olehnya dibakar lah api dan anaknya diperintahkan untuk disembelih ya ujiannya wa ishaq ala dzabhi wa yaqum ala faqdi waladihi wa zahab basarihi nabi aqo pula ujian allah SWT wa taala kepadanya walaupun nama pertinya sword tidak ada tersenarai dengan ulul azmi tapi kemuliaannya jangan diperkecilkan tuan-tuan. Nabi Musa Nabi Yakub ni kehilangan anaknya Yusuf dicampakkan ke dalam perigi buta dan hilang pula penglihatannya jadi buta. Kemudian Nabi Yusuf wa Yusuf al-jub wasijin Nabi Yusuf pernah dicampakkan ke, ke dalam perigi buta dan dalam penjara akhirnya. Wa Ayyub al-Dur. Nabi Ayub pula pernah kita bincangkan dengan ujian menimpanya wa Musa الذي قاله قومه انا لمدركون Nabi Musa ujiannya pun tak kurang hebat bila kaumnya telah berpaling tadah untuk mengatakan kepada nabi Musa tengok Firaun dan juga tenteranya dah berjaya mendapatkan kita mereka meninggalkan Nabi Musa sebelum melakunya penyeberangan lautan untuk masuk ke Sinai kita dah bincang ni tuan-tuan ini adalah kelebihan para nabi Nabi Daud pernah kita bincangkan Rasul Saad semua nabi ini ada ujian yang mereka lalui dan mereka itulah merupakan orang yang paling tinggi cabaran dalam hidup kerana iman merekalah yang paling tinggi dalam senarai yang hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala mereka menduduki tempat yang tertinggi kita tidak boleh membezakan satu daripada yang lain. Namun demikian kita tidak menafikan ada mereka ni yang memiliki pangkat-pangkat tertentu yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampaknya kita perlu kepada satu lagi kuliah untuk menamatkan Suratul Aqaf. InsyaAllah dalam, dalam kuliah yang berikutnya, Jelasan terakhir sebelum kita menutup dan memasuki surah yang baru. اللهم علم صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله